Rugăciune pentru porunca și taina pocăinței Doamne Iisui Ristoase Mântuitorile, Te iubim, Te slăbim și-ți mulțumim, să credem și să ne pocăim, ne-ai vă și credeți în Evanghelie. De aceea, taina spovedaniei ai rândit și prin ea de păcate ne curățit. Vestea cea bună a mântuirii ai propovăduit. S-a împlinit vremea ce s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu. Și pentru noi minunile tale le-ai săvârșit. De aceea când Sfântul Ioan Botezătorul, la Iordan, botezul pocăinței l-a lucrat, iudeilor pocăința le-a dat. Faceți deci roadă vrednică de pocăință. El adevărul pentru iudei l-a arătat. Iată, secturea stă la rădăcina pomulor și tot pomul care nu face vadă bună se taie și se aruncă în foc. De aceea botezul cu apă al pocăinței, Eu unul vă botez cu apă spre pocăință. Va fi urmat de botezul Domnului. Acesta vă va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Acest botez pentru ortodox l-ai păstrat și o învățătură dumnezeiască ne lăsat. În cer va fi mai multă bucurie pentru un păcătos care se pocăiește, decât pentru 99 de drepți care n-au nevoie de pocăință. Pentru că pocăința cu lacrimi ne s a mântuit din negă și la judecată nu va veni și s-a mutat de la moarte la viață.